As-salamu alayka, Ya, ya Rasul Allah In the name of Allah, the Holy of God, the Holy of God, on the morning and the night when you are awake, Your Lord, Your Lord, did not let you die, nor let you die. The world is really better for you than this Da nisi siročar bio, pa ti on utočište pružio. I za pravo vjeru nisi znao, pa te na pravi put upuntio. I srema si bio, pa te imu čim učinio. Zato siroče ne ucivili, a na prosjaka ne podvikni. I o blagodatima gospodara svoja razum. Isto je rekao uzvišeni Allah. Euzubillah imena shaytani rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wa fdalus salati, wa temutaslimi ala sajidina wa nabina Muhammad al-Sadiq il-Wa'adil-Ameen, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ala izahola pripadaju Allahu, djela šanumu, gospodaru svih sjetova, na mnogobrojni blagodatni kojima svako ne nuživamo, i neke su najljepši salavat i salam, poslani poslaniiku Muhammadu sallahu alaihi wa sallam, njegovo časno odborot sahabima, našim uzvrstvim čahidima i svim vjednicima dadama, ali i selama, do sudnjega dana. Gospodara, molimo da nas počasti, a posebno mjesec Ramazan, da njegove blagodati poznajemo dok su pod nas prisutne, a da nas zaštiti od toga da spoznamo neku blagodat samo zato da smo bez te blagodati ostali. Draga braćo i cijenje sestre, u ovom ubarek mjesec Ramazan kada poseban A vlada u zrak, i kada poseban osjećaj se nalazi u srcima vjernika i kada se na poseban način omladina okuplja u tabačkom mešćidu, meni je Haps dao jedan zadatak, da, da pokušamo da naprijemo jednu lijepu kombinaciju s samo kako bismo učinili zanimljivim naša druženja kako bismo pokušali da da izvorište našeg znanja i da znanje po kojoj dolazimo u tabački ne bude zbog ličnosti, nego baš samo zbog sebe. Da baš cilj našeg dolaska ovdje bude to znanje samo posebe, a ne ovaj ili onaj. I zbog toga danas želimo da govorimo o nekim važnim stvarima u našoj vjeri, važnim stvarima u mesijeću Ramazanu i da pokušamo da vidimo ovi 10 dana koji su za nas, koji su već prošli. Dali smo zadovoljni sa načinom na koji smo dočekali ubare gosta i šta planiramo sa 20 dana koji su pred nama u mesijeć Ramazanu, kako da ih provedimo. Kada neko nam važa, treba da dođe u kuću. Kad neko bita, kad neko ugleda, kad neko poštova, kad neko cijenja, treba da nam dođe u kuću, a rijetko dolazi. I sad, na javljoc da će doći, šta se tada radi? Sprema se kuća, čisti se soba, priprema se ovo, priprema se najbolja hrana, najbolje piće, najbolji sokovi se kupuju. Na najljepši mogući način da ga dočkaš, je tako? A zamslite kad dolazi neki gost kojeg Allah, Jelšanu, neko ko dolazi od gospodara ko do I sada se se često ljudima, to bogatstvo žena ima običaj kada dođe i neko ugoste. Pa posle cuvate za glavu i kuka i kaže joj što sam uznjela ovo, jo, što sam nisam iznjela ono, što ga nisam ovako, što mi nismo onako, pa sad nas ti i kako će stalče priča, tako dalje, tako dalje. Tako vlad osećaj u srcima ljudi kada nekoga gosta dočekaju, oni su zadovoljni kako su ga dočekali. Zamislite da dođe mesec Ramazan, i on prolazi trenutno i prođe. I nakon vaidama čovjek dođe i kari sebi kako sa ga tako slabo isporišti kako sam mogao više da i bavim radim, kak sam mogu više da učim, kak sam mogu više da radim neke stvari s kojima Allah zadolja. I zato da treba da dok smo u tim danima, u danima mjeseca Ramazana, da razmišljamo koji su to sadržaj kojima treba da ispunimo svoje dane u toku Ramazana kako se ne bismo na ovakav način osvrtali na Ramazan. Nego kako bi smo bilo od onih koji govori gospodar u Kabulu, da mi bavite u njemu i dopustite da dočekamo u sljedeći i da nas sve naše dobe primi do sljedećeg Ramazana. Najvažnija stvar i najvažniji sadržaj mjeseca Ramazana jeste vi to dobro znate, tako vaš. Koliko ljudi zna za Ajt ibn Gospodar Klementi kaže: "Ja i jehelidina amen, kutiba alejkumus sijam, kama kutiba alel ladina min qablukum la'alakum tetekun." Obi koji vjerujete, propisao vam se post, kao što je propisan onima prije vas sa jednim ciljem. Većina ljudi zna vaj aj tog dijela ovde i tu staj. Propisan vam je post kao što je propisan onima prije vas. I sada ne zna koji je smisao toga posta. Ne zna da li taj post treba da ima plod neki u životu. A plod posta treba da bude te Kako biste kod sebe izgradili svijest, Allah, svijest, o, svijest o Allahu. Svijest o gospodaru Ta svijest Allah je nešto najvažniji, najvažniji o čemu čovjek može da razmišlja kada je vjeru pitanje. Ako vam zamolim samo prijište još naprijed, pošto već se sva ragužana vratima, samo da da mogu da uđu u sva vracija i sestri. Ja ću da samo braću i sestre, pošto nas je Hlamdla ima ovako lijepo mroj, da ovi samo momci koji su zaduženi da rade, da njih pustite da rade svoje poslo, da ostali se koliko toliko mogu da, da prestanu sa svakom ostalom pričom i da pokušaju da slušaju ako imamo nešto korisno da kažem. Znači, pustite momke samo neka rade svoj poslo, napravite i mjesta tamo i olakšajte ih koliko možete. Ali nastavite da ne ima bespotrebne priče, da ne remetimo ovu našu atmosferu. Da al'a ti da kon suština naše posta, suština što 18 sati intenzan ostavlja hranu, ostavlja piće, ostavlja spolni kontakt, ostavlja po, zabranje pogled, ostavlja loš govor. Nije da nakon 15. i 16. sati govori kak sam ogladnio, kako sam žeđnio, ili kak sam ovo hoželio, kak sam poželio bilo šta drugo. Nego suština je toga da u tim danima, da u tim da u tim satima razmišljaš o gospodaru, budeš mu zahvalan na svemu što ti je dao, da koristiš onda dok ne postiš. Koliko ljudi ima osamne sati prepusteni jednovinje na upadne, koliko su puta jeli i pili, a zahvalili sad Allahu na tome nisu. Mi moramo zame. E to svijest se treba kod nas izgraditi u toku tih osamne sati dok se odrečemo. jela i pića i svi ostalih užitaka i loše govora radi Allaha Đulašanu. To je taj najvažnija obskrba s kojoj možemo pred Allaha da dođemo. Ima ljudi danas govori kako je bitno za vjeru da radiš ovakvu ili bitno je da radiš onako, ili da budeš ovakvo kalupa, da budeš ovakve šeime mustre muslimanski ili islamski, da imaš neki poseban obrazac kako se ponašaš, kako izgledaš kao musliman. Al mnogi zaboravljaju da je najvažnije da toj formi o kojoj se priča ubaciš nešto što je suština. A suština jeste da pred Allaha dođe sa srcem koje je njega svjesno. Svaka, skoro svaka druga straca u Koranu, čitajući Koran, na to ćete najvić primijetit. Nalazi se ova riječ u različitim formama. Nekad je to pasiv, nekad je to glago, nekad je to mastar. Različitim formama. Al takvaluk se na skoro svakoj drugoj stranici Kurana spominje. Svijest u I to dok Allah toliko potencijira, znači slušaj, to je bitno. Na to se fokusira. Poku, pokušaj do svojom životu. Izgradi svijest u Allah. Nemoj da budeš samo od ljudi koji izgrade fasadu na svojoj kući. Da imaš ta ibadeta. I kada uđeš u tu kuću svoga ibadeta, da ti nije unio, zato što je nisi lijepo njo A zašto je to tako? Jer nema dokolka. Jer nema duha u tom. I što je najtužnije, kad neko napravi fasadu na svojoj kući. Sredi kuću da kad se izvana gleda, reko bi mašala li, lije. pokrivena lepo, se ponaša lepo, se nosi lepo, se odijeva, lepo izgleda, sve ostalo sva na površi. Al kada uđe, ko je najtužniji kada uđe u tu kuću? Koja lepa fasada, ali unutra nije lepa. Pa vlasnik te kuće. Zato što on mora u njoj da živi. On u svaki dan boravi, i provodi svoje sate i dane ali sa strane ljudi što pričaju to nije bitno zbog toga znajte da je suština našeg dunjalačkog života našu unutrašnjost učiniti boljom od naše vaštine to je, je vrhunas dobročinstva i to je vrhunas ta kvaluka da unutrašnjost čovjeka bude, bude bolja od njegove vaštine naravno nikada se spoljašnost ne smije zanimati to je smisao ta kvaluka jedan velikan je rekao kaže pitali su ga i mama Kurtovija kada bi sada se mrtvi ljudima u njihovi kaburovima Neko došao i kazao, kada bi bio u stanju da priča s njima i kada bi im rekao sljedeće riječ. Slušajte, kaže, ovi koji ste sa so, odunjalka preselili, znajte da š, da su se vaše, vaše, u vašim kućama drugi ljudi naselili. Znajte da su se vaše žene za druge ljude udale. I znajte da su vaš imetak, vaši naslednici podijelili. Šta misliš, kaže, šeji, šta bi oni na to odgovorili? Kakva bi njihova reakcija na taj, na taj govor bila? Kaže, kurto bi... Rahmetullahi alaih, kari tako mi gospodara, ako bi bili u stanju dogovori, ako bi mogli da izgovaraju riječi svojim jezkom, oni bi samo citirali riječi gospodara koji je rekao fe inne zadi Vi se obskrbite za put, jer najbolja obskrba je bogobojaznost. Najbolji imetak je bogobojaznost. Izbog toga znajte, draga braćo i sestri, da onaj ku mjesecu Ramazan uspije da osobinu takvalu, svijesti o Allahu, razmišljanje o gospodaru poveća, pa makar za mali procenat. On je uspio u svom Ramazanskom zadatku. On je ostvario svoj cilj koji je Ramazan imao došavši u tvoj moj život. Izbog zbog toga radite na takvaliku je veoma, veoma važna stvar. Nemojte to zaboraviti u jednom satu vašeg 18, 18 sat, sa, satnog posta. Nije malo dan. Nije ni lahko tu. Ali kad je radi Allaha postaje lahko. I tako se stvari u životu mijenjaju. Kada shvatiš za radi Allaha nešto radiš, tada se u tvojom životu stvari drastično počinju mijen Allah je stvorivši čovjeka, dao u njega kao kod jedan, da zna za njega, da zna da ga ostvorio, da zna da ima stvorte, da ima tvorac. I zbog toga ćete pitati ljude koji se da kao teisti, kao nevjernici, kao mušici. Ima li nešto? Ne, ima li neka veća sila? Ima li Bog? Ima li nešto što upravlja sa svim ovim što se dešava? Čak i unaj ko kaže, nema Boga, reče ima neka viša sila. Neće to imenovati, ali reče, ima nešto. Jer tu je priroda čovjeka. Allah je stvorio tako i sana sa tim kodom u sebi. I znajte da onaj ko razumijeva tu stvar i ko je svjesna da ga je Allah stvorio i zna da mu je Allah gospodar u svom životu, onda on sebi kaže ovako, sebi kaže sljedeća riječ. Ako me Allah stvorio, ako me Allah sa zadatkom poslao i ako je Allah mi udavnuo dušu koju moram njemu da pokonim, onda mi je najveći zadatak u mojom životu da budem njegovrom. Najveća mi je obaveza da budem njemu odan. Najveća mi je zadaća da budem njegovrom, da budem u ubudijetu. I onaj ko na takav način doživi dunjališki život, da je Allaho rob u svakoj situaciji svoj život, on je svoju dušu ispunio zadatkom s kojim je duša zadolja da bude ispunjena. On mu je dao hranu s kojim je zadolja da bude nahranjena. Tako isto i čovjek. Kada ima da jede ono što voli, onda je on sretan. Međutim, kada čovjek, čovjek je gladan, al kad nema hrane koju voli, onda će da jede ono prvo što mu dođe pod ruke. Evo sad na iftar ovde. Možda neko ne voli piletu, voli teletu, jedeš, tad se nađe tu, ali moraš da jediš jer čovjek organizat zahtjeva, traži traži hranu. Tako isto duša. Kada mu se dadne prava hrana, a to je da je Allahov rob, da je duša Allahu pokorna, tada je duša zadovoljna. Ukoliko tu hranu ne nađe duša, onda će mora da nađi, neminovno je da će naći neku drugu hranu. Neminovno je da će nečim drugim da se ispuni taj prostor koji Allah ostavio tu za taj takvalog, za tu svijesto gospodaru. I... NaNjev sastvari iz onih koji su svesti gospodare da kad oni žive svoj život znaju za ajet kojem gospodar kaže kul inna salati wa nusuki wa mahaya wa mamati lillahi rabbil zaista rec zaista moj namaz i moja moji obredi i moj život i moja smrta Allahu pripada gospodaru svije sveta Ona je koja Allah postane svjesna. Način na koji živi, način na koji jede, način na koji spava, način na koji se obrazuje, na koji radi, na koji odgaja svoju djecu, sve bude radi Allah. Sve bude iz cilja da bude Allahov rob. Ona je tu spoznaju nema. Ona je nije spoznao da je Allahov rob, da mu je to najveća obaveza da bude i to je njegov zadatak. Date drugu hranu svoje duši. Prije su to bili ku miri, idoli. Ljudi su se klanjali ovome ili onome. Neke druge stvari u našem stvar u vremen Dunjalku i svijetu kojem živimo. Ku miri i doli. I ova hrana za dušu postala su raznorazne razne stvari s kojima Allah nije zadovoljno. Imate mladića danas koji provode dane i dane. Mjesece i mjesece. S ciljem da razviju svoje tijelo. S ciljem da postanu nabildan. S ciljem da postanu snažan. Ali to ne bi bio problem da to njima nije krajnji cilj u životu. Sate i sate svakoga dana provodi s ciljem da bude snažan. Da bude fizički jak. I on je rob tome. On robuje da ima mišiće. I to ne bi bio problem kada bi bilo sredstvo do vječnog cilja, do Allahu zadovoljstvo, Ali kada je samo sebi cilj, to je problem. Imate ljude koji imaju trajni cilj, koji su postali robovi para, robovi mjetka. Sjedneš ljudmara da, da razgovaraš. Ima ljudi poste i klanjaju se, sjedneš s njima nihtar da pričaš, oni razgovaraju parama, razgovaraju o mjetku, kako da što više zarade, kako da nekoga prevari pa da dođu do imjetka, kako da nađu interes u bilo kojoj stvari, da dođu do imjetka. Kad ostanu gospodar razmišljao samo o visu. Zašto? Zato što su oni bez tvoga, svoga svoga bez svoga lažnog božanstva. Imate ljudi koji robuju svoje djece i sve što u Dunjalku svome radi, radi od toga da obezbedi djeci, da im ostavi kuću, da im ostavi metak, da im ostavi sve što mogu da im ostavi. Ništa to nije spora kada to nije, kada, kada je to sredstvo, ali postaje problem kada to krajnji cilj. I zbog toga znajte, znajte da ukoliko na krajnji cilj ne bude bilo ovo, da smo Allah i da smo Allah dragog svjesni, Nastaće će problem veliki u našim životima. Nastaće će raskorak u, naš, u našim željama, našim na će nesreće u našim dušama, jer nismo dali dušu prav, duši, pravu ramu. Kaže gospodar, ja imeha insanu ma garrekevi rabbi kelkerim. O čovječe, šta te odraća od gospodara tvoga? Šta te odraća od gospodara tvoga? Allah ti sve dao, Allah ti svaku blagodat podario, a ti i dalje od njega bježiš. I zbog da mjesec Ramazane vrijeme i prilike. Kad ćemo da iskristaliziramo u svojim životima ovaj uzvišeni cilj, koje treba da težimo svaki dan svoga života. Ne samo u mjesecu Ramazanu, nego svakog dan, ali posebno u ovom mjesecu to možemo da uradimo, jer nemamo sa strane utjecaja šetana koji nam došaptava ruže stvari. Jer nas se je više u džematu, jer nas se je više na činjenju dobra, jer nas se je više u ibadetu, na namazu, na iftaru i mnogo je lakše u takvom kontekstu okruženju svojoj duši kazati, slušaj, ti si Allahu, ti Allahu treba da budeš odana i zato ću nakon ovoga Ramazana dati tebi dati zadatak sebi, da te nikada u nepokornost gospodaru odvede. Tu je vrlo važna stvar za razumjeti. Ne možete da mjesec Ramazana bude da ide od dana do dana bez nekoga velikog cilja. Dajte sebi od prvog dana Ramazana, koliko oniste uspelo. Evo danas je 10. dan. Dajte sebi zadatak da do 30. dana Ramazana osjetite razlic osjećaj. Drugači i tak, veći tak, tak takvaluk u svojim grudima kad se Allah spomeni. Testiraj sebe. Čitaj neke ajete koji govori o Bogu, koji govori o veličini gospodara. Čitaj neke hadise Allahovoj milosti nekije poznate priče iz života velikana. Čita radim o tim stvarima i i reći sebi, ovakao sam bio prije Ramazana dok sam ovo čitao. Naakon Ramazana osjeti veću ljepotu dok tim stvarima razmišljam i te stvari dok čitam. Moramo sebi konkretne korake davati u našim životima. To je bila prva stvar koju sam htio sama da da podim na takvan kurate. Molim vas, na takvalu koji je danasni Džuze bio jedan prelijepaj, selčanstvena, svaki ajel od časte. Al danas dok sam ovo ovaj aje čitao, naopalo je, je ta, koliko je ta osobina bitna. Koliko to ne dosta je I muslimanima kao muslim ljudima kaže gospodar svi svetovo plemetim po plemetu Kur'an kul men yerzuqu kum min semai wal ard ret ko vas i sa nebesa i sa zemlje emme yamilku as-samaa wal ardh i ko posilje vaš vid i vaš, i vaš slug wa va men yukhrijul hayy min al-mayt wa yukhrijul min al i ko izvadi živo iz neživogaj i, i i neživo u živog wa i ko je taj ko upravlja sa svim stvarima ovo su temelja njaoška pitanja koje mnogi ljudi se postavljaju kaže gospodar dalje fese jaqulun Allah unšerik Allah. Bačina ljudi će priznati da to Bog radi, da uzvišeni gospodar upravlja sa tim svim stvarima. Dači oni to kažu svojim mjestima, al pola tajta dalje kaže gospodar fakul fala Oni priznaju svojim jezikom, al do gospodar dalje kaže a zašto ga se niste svjesni? To je dokaz da ga ne priznaju svojim srcima. Vrlo važna stvar da ne budemo ljudi koji samo na jezicima svojim imaju vjeru u životima svojim već da pokušamo da srce svoje odgojimo na vrijednosti takwaluka Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao et takwaha huna i širi na sadrihi tri puta tri puta je pokazao na svoja prsa i rekao bogobojažnost je u grudima ovdje Za večeras ću pripremiti jedan hadis iz sahiha imama Buhari koji ću kratko da vam citiram da jednu poruku iz njega kaže, međutim, prije nego što ga citira, kao što smo običajili, da provočimo dovi fatihu za imama Buhari, da, sanih, usallam, u čiju hadijsko zbirku čitavi, da li lajfa? Kaže poslanjih s.a.v. u jednoj frezaj koja se bilježi kod imama Buhari, sahihu, u njegovom sahihu, sebatonju zilluhumullahu fī zillihi jevme la zille illa zillu. Sedam će kategorija ljudi Allah dželešanu staviti u svoj hlad, na danu kada ne bude bilo drugog hlada osim Allahovog hlada. Sedam kategorija ljudi. I psugana pola te milosti. Do Ramazana su svi razmišljali kako će da poste 18 sati u vruće, spalnoj. Prvi dan Ramazana, Allah dadne tako lepo vrijeme, tako lepe temperature, kao da nam je poručio: "Evo, neka se vaš organizam navikne kako ne biste slatko žalili." To je Allahova milost prema nama. Treba da razmišljamo o tim stvarima. Sedam kategorija ljudi. Prva kategorija imamo nadjel, pravedan vladan. pravedan vladan. Druga kategorija šabuni nešaj fija i badetilla. Mladijići djevojka odrasli na pokornosti Allah. Ovo upamtite. Mladijići djevojka odrasli u pokornosti gospodaru. Zamsi kada bude takva vrlina da sunce dođe do glava ljudi. Da i priđe na jedan kilometar kada se budu neki iznojili, kada im znovu bude doprela do njihovi grla i do njihovi usta. Allah tebe počne staviti u svoj hlad. Mladići devojka odrasli pokornosti gospodaru. I ostalih kategorija posanjika sela nabraja, kaže Čovjek će srce vezano za džamiju. Ređulun khalbuhu mu'allakum bil mesajit. Ređulani tahaba filahi ištema ala dhaliku teferraka ali. Dva čovjeka voljela se radi Allaha, natom se sastal, natom se rastal. Ređulun da'atuhu imrajatun dhate mansabin wa djamalin, faqale inni haafu Allah. Čovjeku ga lijepa jugled na žena pozove na grej pa kaže Ja se Allaha vojni. Radžulun tsadaka bi sadaqatin hatta la ta'lama shimalo ma tunfiqu yaminoho. Tako čovjek vidi li sadaku tako da njegova desna ruka reza što mu leva, što je leva udijel, odnosno ne zna leva što mu je desna udijelila. I radžulun dekera Allahu khaliyan taqad ta'ina. I čovjek koji se Allaha sjeti u samoći, u samoći ga se sjeti pa suza krene iz njegovog oka. Draga braćo i sestre, razmišljajte o ovom hadisu, jer u mjesecu Ramazan imamo priliku da svi sedam kategorija lično dođu Svi svake kategorija, svaki dan možeš da doživiš. I da se nadaš da te Allah zbog sebe po svake te kategorije i tvog nastroja da uđeš u svaku vrstu ovih ljudi, Allah da te stavi u svoj vlad. Pravo, oni koji su bogati pripremaju fitar za siromašne, siromašne, i oni koji su bogati daju, daju imetak siromašima. Pogledaj Alahu je pravdi. Onda mla, mladići, devojčice, ako ima ljudi koji su zavoljeli džamiju, koji se kasni veri zrati. Glavno je to bilo zbog Teravija na koje su išli mjesec Ramazana dok su bili djeca. Čovjek će srce za džamiju uvezano. U mjesecu Ramazanu gledaš za svaki namaz u džamio utaklaš. Pogledajje potjeramazana. Dva čovjeka koja se radi Allaha voli na iftarima, na sehurima, na druženjima nakon teravije, uvijek ćeš znaćekoga koga čisto radi gospodara voliš. Čovjek koji ga poziva svaki dan ružni prizori koji se okunaže šavaju, da učini neki grijeh, al ti kari sebi radi gospodara neću da gledam ono što je zabranjeno. Zam si koliko je to velika rečenca. I kada ja sama Musa bi kažeš Može da se nadaš da te gospodar, zbog toga počasti na sudnjem danu. Čovjek koji delio je sadako, u Ramazanu posebno udjelio sadak I čovjek koji sa Allah sjeti, bilo da je to u dovi, bilo da je na teravi, na noću u namazu i krene suza iz negovog doka. Zamisli, u mjesec u Ramazanu, svi sada kategorija može da bude tvoje. I zbog toga je ovo veoma važan mjesec. Važan prilika koju treba da je na najbolji mogući način. Prije nego, što, prije nego što proučimo dobu, draga braći i sensi. Allah nas počastio. Evo ova druga kategorija. Ja kad vidim da je pun tabačkih mešćina, mladića od 15, 20, 30 godina, Srce, srce ne može da, srce ne zadrti. To je dokaz za kažu sociolozi. Ako želite da vam predvidimo kakva će biti vaša država za 25 godina, samo dajte da vidimo šta vaša obladna radi, čime se bavi, koja su njihova usmjerena njihovo, u njihovom životu. Mi ćemo odmah znat kakva će vaša država da bude za 20, 30 godina. Zamislite kakvo će kovo da stanje naše države da bude našeg okruženja kad mi imamo alhamdulillah veliki broj vas koji su spremni da radi gospodara svoje vrijeme provede u džamio da se vole radi Allaha da se podupiru haile projektima i zbog toga budete svjesni te vrijednosti jedan ajet koji hoću striktno omladiti da usmini striktno omladiti kaže gospoda fe'a ride am am mente wala an dhikrina, wa se molim vas kaže gospoda, okrenite se od ljudi koji žele samo dunjaluk okrenite se od njih Naravno pozivaj, ali nemo da ti oni budu da da i da i srce, srce svoj privataš. Pozivaj i kaže gospodar zalike me bleguhu minel To je vrhuna cinjog znanja, tunjaluk. Izbog toga mi nemo da budemo od kategorije ljudi koji imaju vrhuna znanja tunjaluk, nego imate neku zadaću, imate misi u svom životu. Pokušajte da razmišljate, dobar sam u ovome. To je moja oblast. Želim da na takav način da prinesem umetu Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Ali je radijallahu anhu imao deset godina kada je primio islam. 10 godina. I dok je bio mladić, još nije bio porađetak, šta je on radio? Šta je on dao za islam? Lekao je u postelju poslanika sallallahu alejhi ve Dao je svoj život kako bi se islam spasio, kako bi se riječ islama uzdigla. A mladić je bio Zaid ibn Sa'id kada ga poslanik sallallahu alejhi ve sellem šalje da nauči hebrejski jezik kako bi mogao da šalje pisma poslanika alejhi ve sellem ovim perzijskim vladarima. Kada ga je poslao tamo, kaže nakon 18 dana, 18 dana prošlo, Zaid ibn dolazi, kaže laho poslanice Naučio sam hebrejski jezik da ga mogu i čitati i pisati bez problema. Osamnaest dana i korisna član ummeta. Mehmed el-Fatih, evo primjeda, nekažete da su sam aslavi takvi bili. Sa 23 godine on je osvojio Konstantinoklen. Sa 23 godine. Kažu da je, da je imao 15 godina kada je naučio da jaši. čuje da je Istanbul okružen sa vodom. Da je voda, mora oko njega. Kaže, sa 15 godina bi imao običaj da uzjaše svoga konja. I kaže, ušao bi u more. Krenuo bi kao... Krenu ka tamo i ljudi bi uzmali da iz njegovoga konja za uzda i govorili mu nemoj da ideš tamo zato što kaže imao sa kari pred svojim očima samo cilj mora da pređe preko vode do svog istamba i repsanika je Salavata selan rekao da je divan taj bosko uđak koji što da uradi <todim> imamo li mi svoj cilj u životu da damo da prinosimo eto posanika Salavata Na bilo koji način šta god da radiš u životu potrudi se da radiš što maksimalno kvalitetno maksimalno maksimalno da budeš dostojan po pozna prestanih poslanika sallallahu alejhi ve selle. Nemoj nikada da ostramotiš Mustafama. Nemoj nikada da uradiš nešto čije ime pse ti sidi od tvojih poslanika sallallahu alejhi ve sunje danu. sunnetu dano. Svakogde, ako si sudite prepisu, ako si na posu nekome radi kako treba čitao radno vrijeme, ako si bilo šta da radi sa ljudima, pokazuje onako kako treba da se svojim ponašanjem, kako se ponašao poslanik sallallahu alejhi ve selle. da je to vrlo, vrlo važna stvar da shvatimo. I u mjesecu Ramazanu koliko tu tu odanost prema gospodaru, poslanik koji je gradio Da mnogo kopelj, na mnogo bolji na mnogo veće ni Ja ne znam kako će biti prilika za to. Molim gospodara da nas počasti, da nam ukabuli naš post, naše ibadete, da nam podari ustrajnosti, da našem dolasku ovde da nas počasti da budemo generacija koja će pobuditi neke stvari da promijeni najbolje, pa makar za mali postotak. Sada ja molim Abu Zakranata da dođi da nam pruči davah ko ništa gostalo. Allah misluje السلام عليك يا يا رسول